Днес е Международният ден в памет на жертвите на престъплението геноцид, ден за зачитане на достоинството на жертвите на геноцид и за предотвъртяване на този вид престъпление. Това е и повода да погледнем към едно от историческите измерения на геноцида, именно нацизмат, защото на български излиза книгата «Нацизмат», чието норвежки автор Карл Мюллер Фролайн търси отговор какво води до опасната привлекателност на философските идеи зад нацизма и какъв е механизма, по който всъщност нацистските идеи изнасилват демокрацията и това води първо до нацистския преврат, а след това и до разгръщането на Третия райх. Добър дан, казвам на литературния критик Пламен Тотев. Добър Близо 700 страници, дисекция на идеите, които стоят зад нацизма. Те започват, впрочем, от немския романтизъм, минават през колективният екстаз и харизмата на фюрера и стигат до, буквално ще цитирам, глава 29 от книгата «Геноциден купнеш по рая, индустриално-масово убийство в Аушвиц, терапия чрез изтребление, медицински експерименти в Аушвиц». До там се стига и знаем това от историята, от историята на Втората световна война също. Господин Тотев, как бихте определили тази книга? То е това? Какво е това? Учебник по идеите, които са а, били интригуващи, като философски текстове могат да изглеждат така, но като политическа реализация, да са толкова ужасяващи? Така ли? Тази книга е, може би, най-пълното изследване, проучване на нацизма. А, защото а, тя разказва не само историята. Разбира се, историята на нацизма има тя е една много важна част от книгата. Но показва и как се появява този нацизъм, Как се заражда. Каква е неговата философска основа. Защото не става дума само за идеология. За една политическа идеология. А за нещо, което назрява, случва се и създава нацизма. Нещо, което е вътре в самата е, силно развита германска култура, защото това е люката на е, съвременната, модерната философия, е, изключителна култура. И точно тя ражда такова явление, което е стъписващо, което има ужасяващи последици за много народи по света. Всъщност четем имената на, как да кажа, светилата на немската философия а, и литература, Хердер, Шелинг, Фихте, Нитче и начина по който след това те се оказват впрегнати в а, една а, идеологическа колесница, довела до, до масовите убийства и до геноцид над една част от населението на Германия. Да, могат е, ли да бъдат обвинявани и... философите за това, което след това самоуки, политици и недотам образовани а, маси правят от тяхната философия? Не, едва ли могат да бъдат обвинявани особено такива философите, чието имена чухме. Шопенхауер, а, да, мога да продължа. Да, много се. Но, може би така напреден план излиза Ничче с неговата теория за свръхчовека, човека, за индивида силния индивид но всъщност нацизма е нещо, което се ражда в окопите на Първата световна война. В смисъл, че самият Хитлер, който е главният идеолог на нацизма, той е войник тогава, военен кореер, който тича между окопите за да носи важни стратегически новини. И през 1918 година той попада в по време на една такава газова атака. Самия той е обгазен за няколко дни за го си. Именно тогава, когато всъщност е капитулацията на Германия в Първата световна война, той е осенен, той има видение, което го разказва още, дори още преди да се случат нещата. Той има видение, че той е спасителят на Германия. Т.е. от фрустрацията на загубата на Първата световна война се ражда така чудовищното въплащение на а, новата свръхсиловост, която води до нацистската държава, естествено с а, обяснение за механизма, по който става това, но нека да кажем няколко думи, кой е авторът, Карл Мюлер Фраулайн. Той е един сравнително млад човек, на, в момента е на 42 години, но е новешки историк, историк а, история на антропологията, занимава се с а, това. И а, всъщност а, той много детайлно продължение на много години проучва нацизма, като идеология. Има много любопитни неща и свързани с историята на нацизма, които аз прочетох в тази книга, които никъде до сега не, не ги бях срещал. Кога е правено това изследване и защо сега е важен момент да го четем и на български? А, това изследване е правено подължение на Десетина години и това е любопитното, че той не спира с неговото надграждане. Защото за изданието на български а, той беше изпратил и най-новото, обновеното издание. Тоест, той постоянно го актуализира. Актуализира го не само с нови факти, непознати неща, но и с. На фона на случващото се днес, защото тази книга е история, разказва за генезиса на идеите, за влиянието, но книгата е предупреждение. Т.е. има неща, които се случват днес. Всъщност, актуален ли е нацизма днес? Самият автор дава отговор в предговора с два примера. Единият е от 2011 от Германия, една терористична организация, която стъпва върху идеологията на нацизма, неонацистка организация. И това, което се случва в Норвегия с... Ужасяващия терористичен акт, извършен от един крайно десен екстремист, говорим за, а, за случая с масовото убийство, извършено от Андеш Брайвик, над млади, леви, норвежки младежи. Помним да, това. Това са едно от... Проявите на съвременния нацизъм. Всъщност тогава, когато национализмът се превръща в нацизъм. И това оправдава всякакви средства насилието, потика към насилие към унищожение. Още един пример дава норвежки историк в своя предговор за актуалността на нацизма и, впрочем, това е ислямска държава. Тъй като той много мащабно анализира религиозността като един от корените на нацизма, историческия нацизъм от 20 век, връщането към някаква форма на мистицизъм, окултизъм включително и прави връзка с идил, говори включително за Сирия аз се запитах господин Тотев, мислите ли, че в светлината на изненадващите събития в момента в Сирия би бил полезен този прочит на религиозните основания, в случая на книгата на а, Норвежкия историк на крайно десните идеологии? Да, защото реално механизмите са същите. А, основата, идеологическата, а, ако ще е религиозната основа на това, е същата. А, това, което се случва с а, този екстремен ислямизъм. Защото а, в книгата си, автора показва в книгата «Нацизмът», показва за това как една такава личност, харизматична явност, сама по себе си, каквато е Хитлер, успява да почини на волята си маси, милиони хора да ги почини на своята воля. И именно в това е... Той залага, самият Хитлер залага на мистицизма, на окултизма. Той е силно повлиян от това. И всъщност, ако той не си е вявал до толкова, едва ли всичко бе, би взело такива опустошителни размери? Какво виждаме всъщност в тези корени на нацизма и можем ли, когато прочетем а, тази книга, наистина да разберем на какво се дължи въздействието на една личност, Каквато е тази, за която говорите Вие, и защо психологическото, политическото, военното въздействие на а, това движение в Третия райх? Самото движение печели от а, тази а, идеология, която се превръща в а, идеология на масите. Те приемат, а, тя залага на индивидуализма и хората като личности, като индивиди. Виждат по някакъв начин себе си в това. Впрочем, сега виждаме много политици, които залагат на индивидуализма и на собствените си штури особености, нека така да го кажем. И като че ли това, а, тази представа, че личността е по-важна от всичко останало, а, на нейните субективни харесвания или пък а, субективни емоции са пред, пред преди всички останали принципи да, на политиката. Да, всъщност това е идея на немския романтизъм, която е пегърната по такъв начин от а, нацизма. Добре, ако, хитля... човек, ако човек чета тази книга, може ли да разпознае съвременни политици, Разбира които се. могат да се класират? Разбира се, защото като... явно има такива Вечни неща, които са там. Но въпросът е от всички тези елементи от пъзела, какъв точно пъзел ще бъде сглобен. И а, именно на това разчитат и всъщност и днешни и съвременни политици. А, виждайки а, неща, които биха могли да се характеризират и като слабости на индивида, а, за неговите взаимоотношения с цялото, с колектива, как се вижда той. Изобщо много интересен е проблема и за свободата, доколко човек иска свободата, с която разполага. Или има нещо вътре в него заложено, което го кара да бъде по някакъв начин управляван, манипулиран. Неща, които и самият автор обяснява с теория на Ерих Фром за Садо мазухизма в идеологията, в това как хората, които са част от тълпата, се оставят да бъдат напъвлявани, дори когато това е свързано и с потискане на собствената им индивидуалност, mm -hmm. на индивидуалната им воля. Сега, преди да се стигне до расовата теория, до антисемитизма, а, на практика е възхвалата на насилието. Вие виждате ли подобни опасни тенденции днес в българското общество, защото ние но говорим за насилието в Моловете, но можем да си спомним връзването на мигранти с свински опашки, гражданските арести, уличното правосъдие, политически призиви, включително от определени политически партии за възмездие чрез насилие. Изобщо апологията на юмручното право на улицата и по пътищата, според вас благодатна среда ли са за подобни тенденции в българското общество днес? Да, именно това са предупрежденията на тази книга. Защото всичко това, което се е случило някога, преди колко са вече 60-80 години, това може да се случи и днес. Защото има такива неща, които могат да бъдат видяни в съвременни живот. Защото нацизмът точно това опърдава насилието и то не просто насилието, маслото унищожение защото за геноцида, за който стана дума, през лятото на 1944 година, всеки ден хиляди унгарски евреи са били унищожавани, са били убивани в Аушвиц. Сега книгата дава ли отговор какво да се прави, още преди да се видят всички елементи на нацизма, преди да се разгърне той наистина като машина за убиване? Това е предупреждение, може би, и към самите политици, а, защото а, играта с а, тези елементи, от които се помира нацизма, това е игра с огъня, а, защото самите политици може да не се дават сметка какво запалват а, с. А, Идеи, които те се опитват да прокламират и да печелят, да печелят подкрепа. Всъщност, това е разковниче. Това е двигателя на политиците, а не. Това ще е да ви попитам всъщност. Кой според вас е добре да прочете книгата на норвежкия историко, заглавена нацизмат, история, генезис, идеи и влияние? Дали тези младежи, които се увличат по силова идеология, наред с статуси на Левски и Ботев си татуират пречупан кръст или пък трябва да бъде прочетена от политиците, които сеят омраза към мълцинствени групи, към хора, които имат е, различна включително сексуална ориентация, омраза към интелектуалци, към учени, към учители, към техните политически опоненти. За кого е тази книга? Е, мисля, че книгата е за всички тях. Предупреждение към политиците че е, не, бива, не бива да е, използват е, такива лостове, е, лостовете на национализма. От друга страна и за тези, за хората, независимо дали млади или по-възрастни, за това да бъдат манипулирани по този начин. Тази книга дава отговори на тези въпроси и всъщност по някакъв начин отваря очите за това, което се случва и което може да се случи, ако хората бъдат оставени да бъдат манипулирани чрез тези идеи. Предупреждение към политиците. Защото не може в този огън, който може да бъде запален, да не бъдат унищожени и самите те. Точно това ми се искаше да бъде и финал на нашия разговор. В книгата се говори и за катастрофалния край на нацизма. Колко важна е тази глава и защо колко важно е да се разбере, че подобна злокачествена конструкция катастрофира, рано или късно, катастрофира тежко. Да, това е именно предупреждението на... Автора. Защото книгата му е много достъпно написана, може да бъде почетена от всеки. Но въпросът е за полуките, които всеки ще извлече от тази книга. Благодаря. Пламен Тотев от днес и в навечерието на откриването на Панаира на книгата. Да, това е един от акцентите на Панаира на книгата в Иследването изследването на норвежки историк Карл Мюлер Фреолан с 700 страници, проникновен исторически анализ, който дава отговор какво прави привлекател на една толкова чудовищна идеология в първата половина на миналия 20 век.